Якось і лізе черевань, супучи через поріг, увалився у хату, да розставивши руки до його. А, «Ха, ха бгатику!» і почав ціловатись. «Ну, каже бгате, не вниз ідеш, а вгору!» То був козак над козаками, а тепер іще став кращий. «Миласю!» обернувся до жінки. «От нам зятьок!» «Лесю, от жених тобі під пару, так-так». га. -так. бач би, який я чоловік, сам набиваюсь і своїм добром. Так не береш, бо ніхто, та й годі. Ходімо б в світлицю, нехай вони тут собі пораються. Жіноча річ колопечує, а нам, козакам, чарка та шабля». Де взявши Петра за руку і потяг до світлиці. Овернувся козак, переступаючи через поріг, і серце в його заграло. Леся не спускала з його очей, а в тих очах сіяла і ласка, і жаль, і щось іще таке, що не вимовиш ніякими словами. Сподобався, видимо, козак дівчині. Ось, подивись, дідусю, каже черевань, привівши Петра до Божого чоловіка. Чи той се Шраменко, що переплив случ під кулями. Їй богу, я й досі дивуюсь, що таке молоде, да таке сміле. Пробравсь у ляцький табор, убив хорунжого й корогов його приніс до гетьмана. Що ж би тепер воно зробило? Божий чоловік положив Петрусеві на голову руку да й каже Добрий козак, по батькові пішов. «Одвага велика, а буде довговічний і на війні щасливий. Ні шабля, ні куля його не одоліє і вмре своєю смертю». Нехай лучше, сказав батько, поляже от шаблі і от кулі, аби за добре діло, за цілість України, щось розідрали надвоє. «Ні, годі ж». Годі вже про це, каже Черевань. Ось я вам дам краще діло до розмови. І дістав із полички жбан, прихимерно срібло вилитий, і що то вже за приукрашений. Не жалували пани грошей для своєї пихи й потіхи. По боках бігли босоніж ж дівчата, інша і в бубн б'є, а зверху сидів, мов живий, «Божок гречіський, Бахус!» Тим-то черевань і звав сей жбан Божком. «Шкоди мені, дідусю, твоєї темноти!» — каже Кобзареві. «Ось налиш полапай, яке тут диво!» «Се я в Польщі таке собі доскочив!» «Суєта, суєтствій!» — каже той, усміхнувшись. «Ні, бгатику, не суєта. Ось як вип'ємо з бошка по кухлику, то, може, не так заговориш?» «І з бошка, – каже Шрам, – так оцей чортик зоветься в тебе бошком?» «Нехай він буде і чортик, – відтуває Черевань, тільки кажуть, що в старовину, у греків, був народ греки, так примірно, як ми тепер козаки». Народ нелюдимий, от що. Як у тих, хто греків, що божку, кажуть, була велика шаноба. А в тебе вже не така, питає Шрам. Ні, каже, на мене він не нарікатиме, а от коли б ви його не зневажили. І достав мальовану тацю, сріблом ковану, а на таці було намальоване таке, що всяке б засміялось. Жидок дає запорожцеві напитись горілки з барильця. Запорожець так і припав до барила, а жид одного від страху, а друге від скнарості держить та й труситься. А зверху і підписано «Не трусись, псяюхо, губи поб'єш». От на таку-то тачу поставив черевань п'ять кубків ріпок та й почав наливати якусь настойку з того божка. Се, бгадці, каже, така в мене настойка, що мертвою став без домовини, якби випив добру чарку. Да й обніс усіх. Не минув і Василя Невольника, хоч той стояв собі отдалік, мов, у монастирі служка перед ігуменом.